senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 5 del Tapesport de l'era retallada, a període qui paga descansa però al qui cobre. També, programa destinat a totes aquelles persones que encara hores d'ara, la pilota els segueix agradant més a la olla. Mm -hmm. La nau està sobrevolant bé, lluny queda aquell pas tan difícil com és enlairar-se. Ara és quan ja podem començar a gaudir del viatge. Ara, des d'aquí, hi ha unes vistes incomparables de la Terra. Ara podeu notar la diferència entre el dia i la nit. Mig planeta clar i mig, i l'altre mig, a les fosques a més de 9.000 quilòmetres de distància ja del nostre planeta blau. Tot i que una mica verd també se'n veu. Deu ser de les dues cols que vaig plantar amb una jardinera en un balcó de casa, o del nostre estimat i ben vilgut, sobretot pels catalans, del ministre verd. Ara, però, fa temps que no en sabem res, i millor, total, eh?, Ara, per tant, ja podem comportar-nos com si estéssim a casa. Avui, dissabte 5 d'octubre de 2012, són les 12:47 minuts, amb una temperatura de 8.1 graus centígrads, amb una humitat del 74% i una pressió atmosfèrica de 10.6 hectopascals, Benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio Procés Emissora Municipal, avui... ...il·luminant l'espai exterior pel 173 de la vostra FM. Ai, doncs sí, ara esperar que vagin apareixent successos, històries, avistaments... ...que farà que tot i ser tan lluny sembla que passi aquí mateix... Tot plegat una aventura per als uïdes més refinats, pels nassos més desenvolupats, pels gustos més exigents, pels tactes més sensibles, pels ulls més avançats, vivint a flor d’ell de o amb la gallina de pell, tots i cada un dels passos que recorreran les nostres entitats esportives al llarg de la seva existència en aquesta temporada. I parlant d'avistaments, veieu tota aquella colla de gent? Clar que no. Com la voleu veure? Utilitzeu, sisplau, les ulleres d'ultraproximació. Vaja, a no ser que sigueu un dels privilegiats del grup dels ulls més avançats. En cas de ser aquest grup, felicitats! Però per la resta de mortals, creieu-me, feu ús d'aquestes ulleres. I ho serà tot més fàcil. Veure, com dèiem, tota aquesta gent que semblen bolets, carai, que no siguin els boletaires. I tant, tot, tot a punt per un concurs nou de bolets. Adéu, adéu! De fet, nosaltres hem d'anar pel que hem d'anar i això vol dir que anirem deixant terra, en aquest cas espai exterior, entre nosaltres i tots aquests esportistes que ens aniran fent arribar les seves notícies, donant sentit a la missió. Enrere deixem la llum, i al davant la foscor. Tan sols envoltats amb la companyia d'uns punts de llum, que faran el Jardí de l'Espai Exterior sembli recordar-nos per alguns privilegiats ja fa uns quants anys a les nits d'aquest planeta. I que per a llavors... No contaminat i bonic planeta, ens regalaven uns agradables estius amb la companyia d'uns animalets que feien llum. Sí, sí, desprenien, desprenien llum pròpia, com sentiu, anomenades cuques de llum o lluernes. on els mascles amb unes aletes tenien, a més a més, la particularitat de volar. Aquests animalets, escampats per totes les plantes herbetes, feien com que els parcs, prats i jardins fossin plens d'estels animals. Avui la nostra llum particular reposarà la, la cançoneta, cançoneta que precisament la dediquem a les nostres estimades benvingudes, desaparegudes, anelades i enyorades cuques de llum. Ja que estem en un tema, eh, diguem que una mica animalada, eh, doncs avui posarem una cançoneta que potser reflecteix una mica... El tema dels animals, eh? No és una altra que aquesta, la canten els amics de les àries. Mòsia Custo. Són llunyans de les espècies per cataloga que ningú mai hi ha vist abans. aquells mars remots on... El... Perdó, deixeu una cosa. Salutacions cordials! Diuen que és de baixar! Fragmentar Un fascicle de... Sentir l'electrostàtica i el mar Calipso bé, calipso va Ser-hi sense haver-hi ja estar Veure els colors dels esculls de corall Vostès cafandre, jo xandall Confia en mi, anem més avall que a vostè els taurons no li fan por. Messier custo no, no, no. Messier custo a mi no em cal l'alta definició. Messier Cousteau, no, no, no. Messier Cousteau, Monsieur Cousteau 12 55 minuts pel que seria el mateix no, ara ja hi 56 4 minutets per la una anem a repassar uh, l'agenda l'agenda, una, eh? una altra agenda aquí tenim varies agendes aquesta és una altra agenda eh? una que variem més totes les nostres entitats les barregem més així eh? Eh? més compactades i les llencem de cop a l'aire eh? perquè la gent si pot agafi el que pugui eh? Um, després parlarem a partir de la publicitat res d'aquí 7 minutets, 10 minutets mal comptats uh, parlarem amb una entitat esportiva per mi potser la més significativa d'aquí el Berguedà ells són al futbol sala femení de Gironella eh? que, que bueno ja parlarem després han guanyat un partit, n'han perdut un altre ara van a, a Galícia jugar després parlarem amb Josep Rossinyol en aquest cas avui, eh? la entrevista serà amb Josep Rossinyol que no sabem ben bé què és sí que us podria assegurar que és què dius Jaume? Ja? Què em dius? Que tinc una mica burres això d'aquí No sé si ho veus no sé, Però tu ho veus bé? Ho veus? Intentaré bueno, així Ho podràs fer l'agenda, no? Bueno, Serà més dur encara eh? Un repte Uf. per les orelles que ens escoltaran eh? Doncs com dèiem, deixem el Jaume el, amb les seves cosetes eh, Com dèiem, el que, com deia, no sé ben bé si és un soci el que sí que és és un fanàtic del futbol sala i sobretot d'aquest de Gilnella, futbol sala femení. Mentrestant, com deia, repassarem l'agenda molt ràpidament abans de la 1, abans passar la primera part de la publicitat. I parlarem, començarem pels sots 25 masculí de bàsquet, eh? grup 5. partit jugarà avui a partir de 2.47. Castellet B, Xuxi Berga, eh? eh? eh? Chuchi, eh? Els veterans, Lliga Intercomarcada, Grup A, a per avui a partir de les 5 de la tarda, Cal Rosal, fruitosenc i a partir de les 6, Atletic, Gironella, Piyinaica. Pel que fa el grup T, partit per avui, a partir de les 7, Solsona, Berga, i un partit per demà, a partir de les 11, aquí al Municipal, si voleu veure el Barça, el Barça d'aquí al Berguedà, en categoria veterans, doncs eh, demà, a les 11, aquí al Municipal Porreig, guardiola! <susurricament> També tenim ciclisme, el que passa que anem una mica just, una mica tard, potser ja han arribat eh? perquè feien la pujada a Falgars eh? a la pobra de Lillet. Avui els amics del ciclisme de Lillet organitzaven la primera, organitzen la, la 18a edició de la prova que tindrà un recorregut de 7,2 quilòmetres. La sortida es donarà a dos quarts de ja dotze. es va donar, s'ha donat a dos quarts de del matí. I! my wonder. Pel que fa els amics de la petanca, primera divisió, Sallent-Gironella i Viladumiu-Nou, Cortés. Pel que fa a la segona divisió, Pont de Vilomara-Cal Riera i Viladumiu-Nou, Torrent. Pel que fa la tercera divisió, Amics de Casserres de Bas i Sant Joan-Viladumiu. Tots, tots, tots, tots ells demà a partir d'hora de les 9 del matí.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 Bé, doncs anem a, anem a abordar el tema de l'entrevista d'aquesta setmana. Eh? Avui parlarem amb una entitat, com dèiem abans, eh? per mi un, la més significativa d'aquí al Berguedà, eh? un, un equip que ens porta doncs, arreu d'Espanya, ja no és arreu de Catalunya, sinó és arreu d'Espanya i fa anys d'això, fa uns quants anys. Uh, per això, per això dediquem sempre i molt molt, molt, avançada, molt bueno, uh, en pocs partits que portem, perquè hem de parlar d'ell i hem de parlar molt. Ells són al el futbol sala Gironella Femení i ens en parlarà, com deia, Maçusep Rocciño, Josep, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia, Josep. Bueno, doncs bé, escuteu. És així, no? Gironella porta ja uns quants anys representant-nos, eh? Per 10 anys, 10 anys. 10 anys. Aquest any bastió assistir 10 anys. 10 sí, anys sí. per tot Espanya. Un equip com el Gironella, un poblet de Gironella, que, que, que som poquets habitants, ben poquets, eh? Bueno, ben és, pocs el habitants, el, eh? És un poble de 5.000 habitants, i vivo com, com la majoria d'aquí al Berguedà, aquí en i Porreig. Uh -huh. déu una Però... de la feina que s'està fent per mantenir-nos encara aquí la divisió d'honor, eh? Bé, bueno, és... el que passa que com que ja estic... Es té l'esblanzida de ser divisió del nord, doncs ara s'ha anat aguantant perquè, a més a més, i em penso que fins aquest any l'Ajuntament s'hi ha implicat bastant, especialment l'arcalde, uh -huh. per aguantar perquè era molt difícil aquest any d'aguantar-lo. Però, bueno, aquest any fet 4-5 fitxatges, que són noies de que estaven a la segona, a la segona línia, la segona de plata, i en principi sembla que Anirà molt bé, eh? Ja es va guanyar amb el Madrid dissabte passat a Quironella. Déu-n'hi-do, amb el Mòstoles, eh? Uh -huh. Amb el Mòstoles de Madrid, sí. A veure, avui, avui jugo a Horencia de la Galícia. Josep, avui Josep. serà la prova de foc perquè l'Horencia de Galícia també uh -huh. ha guanyat un partit igual que el Gironesa. O sigui, estan empatats. Estan empatats, molt bé. Volem, eh, volem. Això que deies, quan es va pujar la primera vegada la Divisió d'Honor, ningú pensava que podríem estar a anys aquí ficats a la Divisió d'Honor. Josep, ningú s'ho devia pensar. Sí, si no hi hagués hagut aquesta inèrcia que hi ha hagut, jo penso que no s'hagués aguantat. Perquè les noies d'aquí de Catalunya, és clar, aquí a Catalunya no, no hi ha cap equip amb, amb categoria com el Gironella, com s'ha anat muntant, i a les noies d'aquí a Catalunya, el Gironella els hi ha critat sempre una mica l'atenció... I aquests anys ha fet 4 o cinc fitxatges de centelles, de Castell de fels, d'aquestes noies que et perquè a més que arriba què els ha fet gràcia anar a divisió d'un hort, esclar. A Volten per tot Espanya sempre és, un, és una cosa que quan una persona és jove i li agrada l'esport, els agrada. I aquest any hem tingut aquesta gran sort, hi ha hagut la gran sort de poder agafar aquestes noies, que jo, jo sé, això clar, que senten qualitat, em penso jo, eh? Tu, Josep, ens parles... Avui, avui serà una prova de foc a Orense. Avui serà la prova de foc. Tu, Josep, es parles, 8... ens parles d'aquestes noies, d'aquestes noies que han entrat, però que més han marxat, i eh? importants, eh? Bueno, sí, el que va marxar, dues, que va ser la, una va ser la que va ser que tot, quarta d'Espanya de golejadora, que, que està a Itàlia, i llavors també van marxar... El, dues noies van marxar, que són les que més llavors han sigut, perquè una altra... Aquella uh, noia va fer la carrera de medicina i ara feia el MIRT i li anava molt malament i, i ara em penso que vol fer un Aramos i ho ha vol dir que en van marxar 3 d'una mica significatives però també han vingut 4 i la Berta, la Berta de Lasco no sé si vosaltres us a la Berta de Lasco Jo sí, particularment que, que tota la gent ho la volien que se'n va anar a jugar a Pamplona i ara amb el Pamplona no van anar gaire bé mhm uh -huh. I ja ha tornat, que ja és d'aquí aquesta noia, ja és de Solsona. Eh? Sí senyor, i un bon reforç. Aquest, deies, eh? Es va fer un partidat, dissabte va fer un partidat, s'ha fet unes diagonals d'aquella noia, on desorienta tothom. Es parla, molt, de es parla molt, molt, molt, es parla que l'agafrà la selecció espanyola, no sé si l'agafaran aquesta, aquesta temporada, però es parlava molt que el seleccionador l'avetllava per, per agafar-la l'altra vegada per la selecció. Doncs, la Berta Velasco La Berta Velasco, doncs com deies sí. eh, i, I les altres noves de, que, es, que venen de segona divisió dius, de, O de primera Però Les altres noies eren de plata Sí, que és la Cèlia Bueno, és la Íngrid Carrillo Llavors hi ha la Íngrid, la, la, la Cèlia eh, de, Dues Íngrids hi ha Dues Íngrids, una mm -hmm. Cèlia i, I aquesta la Berta Velasco D'on són aquestes sí, noies? Eh, D'on són aquestes noies? Una és jugar amb el castell de fels Uh, dues jugaven amb els centelles i una molt bell danes. Aquest a, aquests equips bueno, que aquests equips van estar al plat el que passa és que no s'hi van aguantar. Sí, sí, sí, sí. L'any passat van tornar a saltar tots perquè no van, van guanyar ni un partit. perquè aquestes noies no, més a més jo he estat algun dia com entrenen i són noies amb blaes, són noies molt maques, que em fa l'efect que i a més a més, dissabte van fer un partidàs, eh? Un partidàs, sí, sí, semblaven veteranes. Ja, Però com s'ho fan, noies? Josep? Com s'ho fan per entrenar aquestes noies? Una de Castella, fer l'altra d'aquí, l'altra d'allà? No, no, ara aquest any s'entrena a Sant Cugat. Ah -huh. S'entrena en un pavelló que és de la Diputació. Ah -huh. Entrenen a Sant Cugat, sí, perquè que la majoria són d'allà baix, la majoria estudia o no treballa a Barcelona. Clar, els van I... més a portar. I entrena sí, aquest any la Diputació va tenir una mica de diferència amb el Gironella, perquè no es podia aguantar, penseu, que el Gironella pagava la UB al pavelló de l'universitat. A la UB pagava 6.000 euros cada any de pavelló, eh? Per entrenar pagava 6.000 euros, o sigui, això és exagerat. Això no es pot arribar a assumir. I aquest any la Diputació... Penso que va tenir una mica de deferència amb el Jornet perquè, perquè, perquè es pogués aguantar i li ha deixat unes hores el pavelló cada setmana al pavelló de Sant Cugat. Molt bé, I veig, és que, clar... veig que la presidenta, Ai, no. la presidenta i els seus, seus fills toquen, toquen bé, eh? toquen bones tecles, eh? Bueno, en principi sembla que... Perquè s'ha de buscar, és això. Dit. És molt difícil, això, eh? Uh -huh. É molt difícil aguantar aquest, aquest gasto de desplaçament, aquesta despeses tan llarg Avui Buixo l'Orense. I, i, I a Galícia i a Galícia hi ha quatre equips, hobre hanar ha quatre vegades Galícia, eh? Quatre o cinc? Quatre. Ai cinc, per cinc, cinc, cinc vegades a Galícia. Cinco Galícia cinc, Galícia. Cinc, cinc vegades els fanàtics de la futbol sala allà. Jo és jo això. És caríssim, això. I, I clar, per una Galícia bueno, ja, ja ja poden passar i eh, No, no, amb... no, els desplaçaments de Galícia es van quedar, així ens ho van dir la Junta que anirien tots amb avió s'han sent el desplaçament amb avió molt bé. clar, és que amb l'autocar no pot ser, 1900 quilòmetres amb l'autocar és molt complicat no, no, hauríem de marxar el dia no, abans. no, és que a més a més, a més, si a calcules... a més jo tinc entès sí. jo tinc entès que comprar l'avió els bitllets amb un mes de d'entelació, mm. el bitllets surten bé de preu, o sigui que Clar. com que compren anar i tornar I més a ser una entitat esportiva, potser també hi ha alguna coseta, no? Sí, bueno, es va dir que es faria algo la Renfe va dir que faria alguna cosa però ah. el que és l'avió, no gaire, perquè com que ja van tots amb, amb low cost, i ja van tots amb, amb aquest low cost doncs ja no, no fan no arreglors aquesta gent, que passa que els ha de comprar un mes de temps, tinc entera, així m'ho explicava la coordinadora Mol bé. Mol bé, Josep. Uh, doncs, com ho vas veure el Gironailla al partit de casa? Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé el resultat? Estava un bueno, el resultat va ser de 4-3, però estraven guanyant per 3-0, eh. Després ells van jugar de cinc, amb els jugades cinc que van anar a totes a matar, eh? van fer dos gols però de si no els han fer un altre i es va guanyar. Però oh, jo crec que aquest any és un dels anys que jo ja l'equip més que res regular hi ha un equip, ja no hi un equip molt regular molt bé. que a les noies a més tenen, totes tenen molt bona planta i aquest any també hi ha una cosa que també això també hi ha, ha influït una mica per animar una mica l'ambient especialment que s'ha format un equip de, de juvenils i ara hi haurà un equip femení de juvenil a Gironera també que s'ha inscrit ja a la divisió catalana, la primera divisió catalana uh -huh. però serà juvenil, o sigui de 11... D'11 a 13 anys, per cert, em van dir, que, fi, em van dir si, si podíem fer una mica de crida perquè està inscrit a totes les noies que vulguin venir a entrenar Molt bé per, per, per aprendre del futbol sala. S'ha fet com a escola, sí. però el tingués d'escriure la primera divisió catalana poden ser una miqueta més grans, o sigui, en poden ser fins a 16 anys i 17 doncs ja sabeu, com van de fer les noies que estiguin interessades? Va, aviam, anem a provar. Bé, bueno, el, el dilluns i el dijous, a un quart de vuit del vespre, s'entrenen al pavelló, i, la, la, i el dissabte que ve farà la presentació, com que dissabte que ve vindrà aquí a, vindrà aquí a, a jugar al Roldan, sí. eh, es farà la presentació de les petites, nosaltres en diem les petites, <coughs> Estarà la presentació de les noies petites. Molt bé. Uh, bé... O sigui, el dilluns a un quart de vuit, i, i el dijous a un quart de vuit, s'entrena. Uh -huh. Sals entrenos. Molt bé. I, I com va començar l'ambient el, el, el, el primer partit de Gironella a casa? Bueno, bé, bé, bé, és que ara ja tenim gent incondicionals aquí a Gironella hi ha, per exemple, 150 persones que són incondicionals, aquests que són sempre allà. Uh -huh. Ja coneixen les jugadores, saben la jugada, saben com juguen, i després el resto són de gent, doncs mira que van venir. Aquesta, ahir, ahir dissabte passat, la crònica va posar que havia 300 persones, que jo em penso que ben bé poden oir -en però, i com que ja comença a fer el dia de, de, de jugar amb pavelló tancat, també penso que aquest any hi vindrem bastanta gent. I venen gent de Madrid? Es que... Per exemple, la setmana passada les mostres venen? Van venir gent de façades bueno, no, a Madrid? Va venir un autocar, sí. No, autocar, van venir amb autocarters de Madrid. De Madrid encara, mira. Bueno, mana? De Madrid encara, mira, no? Vull dir, amb... Bé, ja 600... Al matí... 600 quilòmetres ja per això d'aquí a no, no, Madrid, no, eh? No, Déu-n'hi-do, eh? Do, déu -do, sí, sí. Però van venir amb autocar, sempre vénen uns quants... Sí, perquè hi havia uns quants allà que protestaven molt, perquè, esclar, quan perdien, protestaven. El que de Madrid, tot. Sí, sí. Bueno, aquesta setmana dels cinc partits que hi a Galícia, jugarem contra el Ponte Euréncia, que, com has dit abans, és un equip que ha fet el mateix, té els mateixos punts que nosaltres. Exactament, els mateixos punts que el Gironet, sí, sí. I partit, per això, ara, avui serà un partit... Avui serà un partit que es veurà a veure si... El que passa que amb el futbol salt té un problema perquè potser ens va passar amb l'Atletic de Madrid, uh, la Gironera. el Gironeda. El Gironeda va, va jugar contra l'Atletic de Madrid fa 15 dies, allà a Madrid, i que és el que va quedar campion d'Espanya, de, de, de, de la, de la recopa. I el problema va ser que ens estàvem guanyant per 4-0. I després, amb el jugar de 5, el Gironeda va fer dos gols, un arredre l'altre en dos minuts, i a patir. I això passa amb el futbol sala, uh, es, es juga de 5, es posa de 5, Sí, sí. el que està de fort pot fer 2 o tres gols i el que està pot perdre, pot perdre perquè no li han entrat -li -li el Barça, i el futbol sala eh? té això, té aquests riscos tan plis dels ulls -li -li Barça, eh, Josep aquella, uh, no sé què era, final uh, o semifinal amb el Pozo, uh, era? sí, exacte, exacte, exacte, exacte <laughs> que, sí, sí. al final aquí el Palau ben justet, eh això de jugar de 5 a l'altre tant, no? com... eh? tant pot ser que et surti bé com que et reventin eh tant pot que surti bé com que et rebentin el partit, ja, eh dissabte passat que va venir que van jugar contra el Madrid, com el Mòstoles, el Mòstoles, com molsples, almost to les, que perdia per 3 a 0. A 11 minuts per acabar van començar a jugar borderes jugadoras. Que després jo a més a més l'àrbit i la un àrbit que ens va fer una mala jugada, molt mala jugada, jo li vaig dir, jo li vaig dir al final del partit que es havia equivocat, no em va pas dir que no, perquè i per això es va perdre per 4 a 3, que oh, no es havia de perdre sí, per 4 a 3, perquè les jugadores femenines nosaltres que fem, estem molt ambientats amb el futbol sala i que fem 24 hores i som molt allà amb els àrbits, doncs el, el, la, la jugadora femenina, si una pilota li ve, i, i es protegeix les mans del pit, o sigui, es, es posa la mà davant del pit, se'l se protegeix, mm. no, no està escrit però no piquen penal ni piquen mans. Això el els mateixos àrbits ens ho han moltes vegades perquè, o sigui, permeten que es posi les mans davant del pit és lògic per protegir-se sí. doncs a l'àrbit de, de diumenge jo li vaig dir, estàs equivocat, eh? estàs equivocat eh? i em va mirar i no em va dir res no em va dir, home, va fer així. i la noia que li a la taula quan hem, hem acabat també va fer amb el cap no poden picar penal quan la pilota li va al pit i ella es posa les mans davant del pit i això és una cosa no escrita però que la respecten i ens va picar un penal però bueno molt bé, Josep. Que Escolta, eh, ja no podem parlar gaire més. Eh, Vinga. Que, eh, que hi hagi molta sort, que hi hagi molta sort a l'experiència de la xarxa, eh, que sabem que et trucaran, eh?, també. Eh. Vinga, sí, dissabte estarem amb vosaltres, sí, sí. Dissabte trucaran per donar els resultats ja, eh?, del Gironella directe, eh? Dissabte estarem amb vosaltres allà al pavelló, eh, a la vostra disposició. Molt bé, Josep, eh, doncs que ja que, que acabis de passar un bon dia i aviam si el Gironella pot arrencar algun punt positiu de, o més d'un, eh? Uh, ja, bueno, avui avui diria bé, sí. molt bé. Eh? Avui, si el es, mar... si es tregués algun punt, és, és que fora, fora clavat, fora la jugada clavada. Molt bé. Poder treure un punt a Delícia, fora la jugada clavada, però bueno, uh, és deport, i el deport tots sabem què pot passar. Que... El que passa és que, esclar, el que és maco, i insisteixo més que bé perquè ens escolten, perquè són noies. El maco és que són noies, és un equip femení que a Catalunya no n'hi ha cap més amb aquesta categoria i crec que val la pena de, de, de que això es pogués, es pogués animar, i gràcies a vosaltres, sempre, sempre el que és amb nosaltres aquí Gironella, ens, ens heu apujat molt i molt d'agrair. I nosaltres ho seguirem fent, perquè també tenim la mateixa resposta de part dels de Gironella, per tant, eh, els agraïments són també de part nostra a vosaltres, eh? Per, per sempre estar allà a l'altra banda, eh? Per poder-nos explicar, perquè nosaltres no sabíem res, no seríem res sense vosaltres, que ens expliqueu les coses de mà, de bueno, primera no, mà, eh? sí, però és, també és a les hi ha més i menys, i això és... Vaja, jo, jo em penso que és una de les coses que hauríem de poder conservar, que poguéssim conservar una mica aquest equipet que tenim tan xulo. Josep, moltes gràcies per tenir la trucada i ens veiem més endavant, eh? Ens tornem a parlar. Bueno, gràcies a vosaltres i i moltes gràcies a tothom per escoltar-nos. Bon resultat que tingueu. Adeu, Josep. Vinga, adiós. Adeu. Fins dissabte, adiós. Ah, Doncs sí, sí, s'ha semblat sentir com de corresponsal. Doncs sí, el Josep serà com corresponsal ja de la xarxa. Es farà més famós que les Tres Bessones perquè sortirà per la xarxa, sortirà per tot Catalunya. El Josep Brossinyol, que tenim aquí cada setmana, sortirà donar els resultats del futbol sala Gironella. Ja veureu com acabaran moltes, eh, moltes emissores parlant del futbol sala Gironella femení. Ja callo perquè aquesta és la sintonia de l'Albert. Albert! Albert. Ah. Un moment, eh? Ara, Hola, anem tocant Robert. aquest botó. Bon dia! Que la setmana passada no et vam tenir, eh? Sí, que el Què ho fa? On anat vas anar? Te'n vas anar de viatge? No es pot dir. És un, semest, és... <laughs> és un secret. És, és, és una missió secreta que sí. no es sí. pot dir, està en secret, confidencial. Soc el corresponsal de James Bond, jo. Uuuh. El corresponsal de Gironilla el tenim allà i soc el corresponsal de James Bond. Ja. Què tal? D'on esteu tots? Mira, jo et la veritat, estic cansada i mitja dormida, però jo faig el que puc i... i... Et cau el cap, eh, Mariona? veu. Vas fas unes ulleres a part dels que portes. Sí, sí, sí. Vas sí, sí. <laughs> si no no a veure. Bueno, anem a començar el nostre, que és el motor. Sí, Avui sí. no tinc el meu company, el, el Ai, Jaume. No tinc l'audiència el sí, sí, ja, el el eh? no. Els, els de la tenen audiència i nosaltres tenim riens. Molt bé. Dit aquest apunt, eh, anem a començar, doncs, eh, en què voleu començar? Per exemple, jo començaria parlant del Gran Premi d'Aragó que vam tenir la setmana passada, que va ser una mica mogudet, eh, una mica mogudet, sí, sí. i és que el Marc ens té habituats ja a doncs, eh, polèmiques, que jo no els veig lloc, però ens té habituat a alguna que altra polèmica. Anem a pams, comencem per eh, Moto3, va, el Moto3 s'està animant bastant, eh, estem a final de temporada, queden 5 curses, i Moto3 s'està animant bastant, estava bastant sentenciat a meitat de temporada amb, amb, amb Luis Salom, no? que estava allà i guanyava tot, sis, sis de seguides, però una petita lesió, que al final no és tan petita com semblava, l'està apertant una miqueta, eh? Victòria final d'Àlex Rins, que va fer un, un final de cursa boníssim, amb un plantejament estupendo, segona posició per Maverick Viñales i tercer, Àlex Márquez, que és el germà del Marc i aquest també trepitjarà fort, perquè així ens va començar, potser una mica menys, el seu germà, eh? per tant els Márquez eh, a tope bueno. Luis Salom finalment va quedar quart per tant va penalitzar uns quants punts respecte a Maverick Viñales i Alex Rinks altres eh, espanyols van ser desè Efraín Vázquez, 18è Isaac Viñales, el germà també del, del Maverick 20è Anna Carrasco la única noia que hi ha a moto 3 en el mundial, pues, apretadet, apretadet primera posició per Luis Salom amb 259 punts, es manté líder segon és Alex Rinks amb 250 i tercer passa ser Maverick Vinales en 247. Aquests tres són els tres únics que tenen opcions matemàtiques de guanyar el títol. Els altres pràcticament estan ja a un món. A Moto2 eh, va ressorgir Nico Terol, victòria de Nico Terol, segon Esteve Rabat, tercer, Paul Espargaró, després d'un final de cursa també amb, derrapant a tope, eh, almenys no pogué amb Scott Redding. I, ma, què estàs fent, Jaume? Sí. Estàs, que estàs jugant? Que ha, estàs jugant a, a Opa, Call of Duty. Què estàs fent, Jaume? No, no sé. No, no pots jugar a Call of Duty. Ja. Sí, no ho sí, no, sé, sí. També hi sí. ha alguna pel·lícula. Sí, sí. Bé, bueno, eh, sí, sí. És que està el Jaume, eh? Està molt serió, eh? Sí, no sé sí. què està veient, però... Eh, Bé, bueno, quarta posició per Scott Redding, que és el d'aquest campionat. S'està fotent vell. I altres pilots van ser Jordi Torres 6è, 8è Julián Simón, 14è Alejandro Marínia Arena, Eh? aquest debuta és nou i l'any que ve estarà a Moto2 uh -huh. 16è Axel Pons, 19è Ricard Cardús 20è Roman Ramos i 21è Albert Moncaya en el Mundial doncs, Scott Reading és primer 215 punts seguit de eh, Pol pergrom, 195 i d'Esteve Rabat amb 171 per tant, ja estem parlant de dos campionats que molt probablement no es un pilot català molt probablement i a MotoGP la categoria de reina bueno, doncs aquí ja sí que hi ha el Cidral una arrencada figurant de Lorenzo com està fent les últimes curses, que està arrencant molt i molt bé, se'n va, però sembla que el Marc i el Dani no deixes baix de rep. No, no, no, el poden controlar, el poden controlar, i semblava aquí també que Pedrosa tenia un bon ritme, però estar davant, i a la curva, a la volta 4 de la, de la curva 6, doncs finalment eh, el Marc va tirar llarg, i sembla ser que va tocar un sensor de la onda del, del Dani, això va fer perdre el control de tracció que té la onda, no les derrapades, i el Pedrosa va anar per terra, i jo penso que és fuit de la casualitat, perquè, és clar. Hi més molta mala sort que t'arrenquin un caule també, és, és mala sort, és mala sort, eh? és mala sort. Al final el Marc va tirar llarg, va perdre potser uns 4-5 segons, però ho va poder recuperar, passar el Jorge Lorenzo, treure més d'un segon a l'arribada, la, bastant espectacular, i aconseguir una nova victòria que crec que és la setena ja de la temporada, si no recordo malament, deu nhi do el rookie, el rookie més, més gran de la història de MotoGP. Sí, no? s'està afiançant-hi molt i a més a més el seu primer any cara, cara, cara al títol eh? tercera posició final per Valentino Rossi que va fer una gran cursa també amb una lluita molt important amb, amb Álvaro Bautista 11è Alès Espergró i 20è Héctor Barberà el Mundial el Marc té 278 punts seguit de Jorge Lorenzo amb 239 i tercers Dani Pedroso amb 219 que està perdent el fil eh? d'aquest campionat que també va començar. La pròxima setmana serà a Malàcia i ja només queden 5 curses, com us deia. Ara ve un període de 3 curses eh, fora, eh, fora d'Europa, que són Malàcia, Japó i Austràlia. I parlem de lo que hi ha aquí casa nostra, perquè demà torna el trial social del Berguedà. De fet, ja és la, la penúltima la penúltima prova d'aquest certamen, perquè l'última serà UBAN el dia 15. Recordeu demà de matí doncs podeu anar a Sant Julià de Cerdanyola, on es farà una, una nova cursa del, dels socials del Berguedà, que ja arriba al seu punt final, el 15 de, de desembre s'acabarà. I dos punts més, un, dius que avui i demà en el, en el circuit de Catalunya eh, hi han els futurs màrques. No? Això joves pilots eh? Les, el campionat de Catalunya del Mediterrani que es diu, és un total de 6 curses arriben aquí a Catalunya, l'última serà a València, i en aquestes curses és la Copa Onda CBR 250 aquí hi han els futurs pilots que per exemple en un, en un present, més aviat no futur diria jo, els veurem a, a moto 2, a moto 3 a MotoGP falta, eh? però comencem per Moto3, Moto2, aquí hi haurà uns quants dels pilots. Sapigueu tothom qui vulgui anar, eh? tots els oients que ens estan escoltant, que eh, el paddock és gratuït i l'entrada és gratuïta. Per tant, pots anar sense pagar un dur, un cap de setmana de motos. La jornada d'avui està dedicada als entrenaments que estan privats de totes les, les categories i demà al matí tindrà lloc els entrenaments qualificatius i les curses seran a partir de la 1. Bé? Eh? per tant, eh, si voleu anar veure els futurs pilots de casa nostra, que n'hi ha molts doncs pues... bueno, endavant, endavant eh? i una petita exclusiva que us porto perquè l'escola de Gironilla està organitzant així una miqueta encara ens pot dir neu Veu gaire, no, no veu gaire alta no sé què diràs però sembla que no es pot dir veu gaire alta no. han que no però bé, bueno, eh, sembla que sí que es farà i que i cada cop està tot més tancat falten acabar els plans dels circuits eh, tindrem el dia 6 i 7 de desembre eh, aquí al Berguedà a la, a la finca Canudes uh -huh. es muntarà un circuit que del qual podran venir tots els pilots que vulguin un circuit de cotxes eh? eh, ah. s'està fent el pla del circuit i aquests beneficis aniran doncs, eh, destinats a la marató de TV3 per tant, això és una iniciativa important, eh? Molt bé, en seguirem parlant. Sí, llavors. una entradeta i aquesta, sí, en podrem venir tots els pilots que vulguin i sembla ser que hi ha alguns pilots ja de cartell important, eh? Comencem com has dit? Per exemple, Dani Solar el veurem aquí. Per tant, és, però, clar, és, hi ha abans els pilots que el circuit, diguem, clar, però clar, clar, clar. aviat, aviat, eh, podrem, podrem dir més. Queda un mes. Queda un mes que, com has dit? Però jo ja us ho he anticipat perquè vaig parlar amb el... Amb el... Amb el <laughs> què rius? Amb el director de l'Escoderia Gironella i em va dir... Sí, sí, podem ja gairebé, gairebé confirmar-ho, per tant, eh? una bona causa. Que, com has dit, començarem amb la veu fluixeta, veieu baixet però sí. ara ho, ho acabarem sí, amb, diem, mica volta. amb majúscules i cridant, sí, sí, majúscules i, cridant eh? i... i sabrem més coses, sí. de moment tenim el Dani Solà com una mica de... Sí, no, segurament de... No el nostre amic, el Josep Maria Membrado Bé, esperem que no. el Xavi Pons ah, que per cert està dominant amb autoritat el campionat d'Espanya de Reis de Terra, ja ho dir-ho però ara com que hi ha un parèntesis aprofitem sí. uh -huh. i altres, eh? I altres no tindrem a Fernando Alonso segurament ni, ni, ni Sebastián Loé eh? però bé, bueno. més pilots de la nostres comarca. evidentment, comarques com barines, han de ser, bé, com eh? interessa ja està bé, eh? ja Va. està bé a més que és per la marató, tots podem fer un esforç sí senyor, Albert, alguna coseta més? No, la segona secció, eh? que per cert Sebastián Ogell és campió del món doncs sí. pues, au molt bé Albert, fins després Falten 3 minuts per dos quarts i nosaltres... Yeah, come on, baby. Començarem a parlar... Yeah, yeah, yeah. Dols, en vol, amb el Jaume, que el tenim a l'altra banda. Ei, ei, ei. Moment, un moment, eh. un tot, eh? Ara, ara. Comenta tremola tot. A, a, a, a l'altra banda, a banda se del món. S'ha sento pas <ríe> l'altra banda. Jo veu un casco, et sento devereu. per no. Què dius, Mariona? Però un segment de, del casco un, un costat et i per l'altre no ah, millor, així és no una faig jo no et sento directament no em sents res, no? entre que no em sents i ho veus burrós sento l'eco d'on estàs aquesta música és ah, molt no? sensual sí, no. però Mariona, no cal que et vagis pujant el vestit deixa-ho deixa aquí Mariona, baixa això Jaume ara el Ramon m'ha el deixat, el... um, el deixat els seus cascos digues Vale. doncs escolta, ara ja em sents sí. però Borros ho segueixes veient no? la és que no, no entenc no entens gaire res eh? no, doncs vinga, què sembla si parlem del... no de l'agenda i comencem pel envol vinga vale. va, doncs equip de la tercera catalana, preferent senyor masculina, com és el nostre representant de, de la capital de Berga en Jaume no hi ha partit no hi ha partit no hi ha partit, saps per què no hi ha partit? No, què passa? Perquè ho he trobat diari, eh? yeah. Escolta, el diari, Escolta, el bàsquet femení digue'l tu, perquè jo no, no, no ho entenc. Bueno, ja comencem així, molt ja faré tota la l'agenda. Eh? Fes el bàsquet perquè està molt burrós. Va, molt bé. Les comencem perquè fan presentació a l'embol de la capital de Berga, eh? La presentació de l'embol de Berga, avui a partir de 3 quarts de 10, o sigui que ja l'han fet, la presentació de l'infantil. Imagineu-vos que estàvem parlant sempre del sènior, del sènior i un equip juvenil. Doncs imagineu-vos, a partir de 3 quarts de 10, la presentació de l'infantil, a partir de les 10, a partir de l'infantil davant l'igualada, a partir de les 11, presentació del juvenil, a partir de 1 quart de 12, a partit juvenil amb el Súria, i a partir de les 12 i 10, presentació del sènior que farà el seu partit davant del Balceny a partir de dos quarts d'una, o sigui que l'està jugant en aquests moments a Berga la capital al pavelló no, no, no, no. Són dos quarts, Jaume i després si et sembla bé seguim amb la l'agenda eh? nosaltres ho deixem ara farem a la segona part la publicitat fins ara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 Servisó. So. Il·luminació espectacular. Servisó. So. Sonorització. Servisó. Discutete com ho necessites. Servisó. So. Iuguete Servi so. equips de sò. So. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Ambientem casaments, festes escolars, banys de Organitzem la festa vida a de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servisó. So. 93 Colònia Pons, Porreig. Vite marcat a Porreig.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 com es deia el company, companyet en aquest cas, Paul parlarem del bàsquet del, del bàsquet aquí de la comarca i també sortirem de la comarca parlarem de Catalunya i, i també parlarem, espera, espera un moment ara, no això eh? i també parlarem, de, de, de, travessarem el Bassalet, eh? parlarem de la NBA, parlarem, no president com sempre amb el Josep, avui ens ha enviat el Josep el seu corresponsalet també, que és el Ramon, Ramon, bon dia molt bon, bon dia Escolta, um, què et sembla si comencem per l'NBA? Bueno, la temporada comença molt forta amb Miami, que té un molt bon equip amb LeBron James, um, Don't Wait, i altres, uh, Brooking Needs and Passos, que uh, comença com a favorits ah. um, per les seves noves incorporacions. Molt bé. Què més tenim, a l'NBA? Tenim res més? No, no, bueno. Doncs no. Uh, què vols anar? Bueno, a la supercopandesa, supercopandesa que el Madrid va guanyar clarament contra el Bilbao Bàsquet de 161, perquè gràcies al Sergi Llull, que va fer un molt bon partit, i al Jessi Carro, que um, va estar molt endollet amb els triples. És que què hi fa el Sergi Llull allà? Què hi fa? Sergi Llull a Madrid, què hi fa? Jugar a bàsquet, no? Per a jugar a bàsquet, doncs... Ai, el, i el Sergi Rodríguez també va fer molt bé. Ah, però Sergio el Sergi Rodríguez, ja nom que es ve, semblaria ja que hauria de jugar amb Madrid, però Sergi Llull sembla més d'aquí, no? Què hi fallà allà? Ah, no, bueno, per no. Per bàsquet i el... ens punts, eh? El Sergi Llull, perdó, el Sergi Rodríguez. El Sergi Rodríguez va fer el gran partit, no? Sí, va, va fer bo, molt, eh? molt... Sí, aquell és molt bo. Aquell de la barba, eh? Sí, sí. Després, el Barça també va guanyar molt declarat contra el Caja... El laboral Kutxua i el Barça guanyar un acte 8 i el laboral 74. Vull dir eh, que Nashbar, un nou fitxatge que han fet, ho va fer molt bé, amb, crec que és el màxim anotador, eh, i també amb el Lampe, que era de laboral, que no es va fer gaire bé, però perquè suposo perquè jugava amb el seu antic equip, i el Huertas va fer 7 assistències. El Barça ha canviat de d'esponsor que, que uh, ha camut sponsor i el, la final uh, serà Real Madrid Barça-Cerveto bueno, Cerveto? Es diu sí. ara nou sponsor. Sí, crec que sí Parambes, Això sembla una màquina de cafès uh, Escolta, que... uh, Ramon uh, després ara ja els portes bàsquet de porreig uh, Bàsquet porreig? No, espera, espera, bueno. no Què portes més? Ara, bueno, bàsquet uh, és... Bueno, ja està, el bàsquet. No portes res més de bàsquet. Bueno, que, si vols puc, puc dir que... No, sí que ja està. Ja ho tens. Doncs bé, bueno, però pues ara deixem-ho un amic. Sí. Vale, Ramon? Vale. Doncs moltes gràcies per ser aquí. Després t'esperem, eh? Si vols anar a parlar amb l'Albert i em si bueno, deixa fer alguna seccioneta de... Vull dir que, que la, la temporada crec que comença d'aquí dues setmanes, dels cadets... Que quan, crec que comença d'aquí dues setmanes. I en categoria masculina el Sènior? El sènyor no, no, no ho sé ben bé, però crec que també... Haurem de parlar amb l'entrenador, eh? amb el president, amb el, amb el Xavi Puig, perquè jo no, tampoc en sé, no, no en tinc ni idea, eh? quan comença. Bueno. Vaig buscar a la web de la Federació Catalana de Bàsquet i no el trobo el porreig sènyor. Eh? Uh, Ramon, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Les get... altres seguirem amb el Manresa eh? La Bruixa d'Or és una setmana de començar l'ACB i per a final peces té demà un amistós i la Lliga Catalana a Girona. Lluca en Múrcia on juguen Sant Miguel i Jordi Grimau serà aquest diumenge l'adversari a Santa Coloma de Farners. I amb el I Joventut hi ha un doble compromís dimecres la Lliga Catalana i el diumenge dia 13 en l'estrena ACB Up, Seguirem, com que el Joan molt ho té molt borrós, perquè la Mariona també deixa les ulleres però seguit igual, veient-ho malament, igual. Nosaltres parlarem del bàsquet femení, ho diré jo a la gent de l'Odé, tot, eh? Tercera catalana femenina, grup 4, primera jornada partit per avui, aquí al pavelló de Porreig, a partir de les 4, Club Bàsquet Porreig, Club Natació Sabadell B. Pel que fa als Sots, 21 femení nivellà, primera jornada, jugaran. Eh, aquest partit es jugarà demà a Sant Nicolau, Sant Nicolau, Inforbert, Bàsquet, Berga, a partir de dos quarts d'una. <fixi> Anem a pel bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, tercera jornada. El partit jugarà avui a Horta, Unió Esportiva d'Horta, i en Forber Berga. Això serà a les 6. I ve a un gat, i ve a un gos, que aquest conte s'ha fos, eh? I anem a parlar d'això. Futbol sala. Aviam si el Jaume se li han aclarit les lletres. Jaume, com el veus al futbol sala? Doncs que és un esport. Però el veus bé? Sí, el veig, el, veig bé, el veus bé, no? No pateixis. Tot, tot l'esport t'agrada, no? El veus bé, no? L'esport, tot. Sí. El veus bé, no? coneixem pel futbol sala femení. Fixa-t'hi bé que et diré, eh? Lliga segona divisió femení, grup 3, segona jornada. No, em sembla ja que no el tinc femení. Més amunt, més amunt, eh? Ai, sí, perdó. És el Ponte Urense. No, no, no. no. Lliga segona divisió ah. femení, grup 3. Segona jornada... Puigfitor, futbols a la futsal Puigcerdà. On jugarà aquest partit? El pavelló municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Abel Medina Sánchez. Aquest partit es jugarà avui aquí a Cacerres, al pavelló, eh? a partir de dos quarts de set. Primera divisió femenina, tercera jornada, que n hem perdat amb el Josep Rossinyol, però recordarem als nostres oients pels que han arribat tard, eh? Toma? Ah, sí. És el Ponte Orense S.A.D. S.A.D. S.A.D. S.A.D. I el futbol Sala Gironella. Recordarem que jugaran a Orense a partir de les 6 de la tarda. Ara baixarem a cursó fins a baix de tot, Jaume, eh? I parlarem de la Lliga Tercera Divisió Catalana. Grup 5, segona jornada... Primera divisió. No, tercera, tercera divisió. Vull, Valla vull, vull. vull. Okay. La Torre de Claramunt Unió Deportiva i d'Aver, futbol sala que ser res bé. On jugarà aquest partit? Municipal Can Vincor, la Torre. De Claramunt De Claramunt I l'àrbitre? David Salgado Salàs. Aquest partit és per demà a partir de les 6 de la tarda. Següent. Por... Futbol sala, Porreig, futbol sala, Olesa, bé. El camp on juguen aquest partit? Pavelló Municipal de Porreig. I l'àrbitre? Víctor López Torolla. Ah, no, que serà l'estrena de la futbol sala de Porreig, eh? l'estrena, per dir-ho d'alguna manera, després de molts anys, eh? torna a la futbol sala aquí a casa, aquí al poble de Porreig, i serà avui, a partir de les 6 de la tarda, aquí al Pavelló. Següent, Jaume. Uh, ara sí, no? Lliga primera... No, no, no, en cas n'ha fat un de a la les... tercera, eh? A Ciutat de Berga A veure, és de la capital. Ens no, renyeran, no ho tinc, eh? No tens? Ah, però tinc la part aquesta borrós. Ah, va, doncs perfecte, el diré jo. Castellgalí, Unió Esportiva, Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Jugarà al camp municipal de Castellgalí. L'àrbitre serà Manuel Titos Calvillo. El partit es jugarà demà a partir de les 5 de la tarda. I ara sí, Jaume, finalment, eh? La teva segona divisió catalana, grup 3, segona jornada. Lliga segona. Ah, sí, sí. La pobla de, de Lillet, club de futbol sala, futbol sala, péssima, ginec, a Serres. Ah, a quin camp jugaran, això? El pavelló municipal de Bagà. Anem dir Gabà. De Bagà, eh? Les de la pobla de Lillet, jugant sí. a Bagà. Ui, uh, quina intrusió. Uh, a l'àrbitre. L'àrbitre, Francisco Gomariz Calvo. Francisco Gomariz Calvo No fotis, ja, home. Calbó no és. Sí, però és que sí, he fet una mica de temps. Molt bé, a Francisco Gomariz Calvo. dels doncs que hem de dir, els de la Pobla de Lillet, que comencen fortíssims, eh? Van guanyar la primera partit, eh? eh? Porten sis gols fets i cap, eh? Cap, cap. No n'hi han fet ni un, eh? Aquest partit es jugarà a la Pobla de Lillet, al Pavelló Municipal de Bagà, avui, a partir de les quatre... I més grans, eh? El representant que tenim més amunt. A la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 3, segona jornada. Ràpid, Santa Coloma, futbol salabé, vaganés, CCR. Uh, molt bé. Uh, camp? Pavelló Polis, la vestida. I l'àrbitre? Alejandro uh, uh, Alejandro López Prat. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de 12 El futbol serà femení, l'hem dit? Sí, hem parlat, ah, hem, parlat i hem, jaume, hem, a... hem parlat, hem quan parlat. De... Para... Quan parlem de futbol? Vols parlar del futbol? No fos... vulguis, eh? Ja, com vulguis, sí, com sí. vulguis. Escolta, si vols parlar del futbol, parlem de futbol, Jaume. Molt bé. Tots seus són òrdenes, per a mi. Eh, fut... eh, parlarem... Comencem pel futbol femení, si sí, et bé, eh? Vale. Si sí, et bé. Ens sí. posem aquella cançoneta que és tan... Estan... Eh, tinc una, una curiositat sobre els volataires. Digues, Mariona... Ja, ja que ve Però no ràpid, eh? Ràpid, ràpid com el loto. Ràpid, ràpid, loto, ràpid, loto. D'acord. Què dius? Què passa amb els bolets? Boletaires, perdó. És temporada de bolets. Que, que comença la temporada de bolets i tenim aquí la gent moltes ganes d'anar a collir bolets. Tu en saps de collir bolets, Mariona? Sí. Sí? Jo sé collir camagrocs, fredulics... <laughs> I... Oh, bueno, no, tu tota I... No, no, qui, no. Eh? però jo no en sé, això que passa a els dolents. Primer, primer primer van dir que eh, s'havien de de d'arrencar. Llavors van Mira. dir que s'havia de tallar. Ara és és per tornar a arrencar, o sigui, feu, feu vulgueu, A la gentcat.cat, eh? a gentcat, gastronomia gent ho diu. Jo sempre sí. els he rentat i eh? de negres de del dubte arrenco. del ductors de Però bueno, si, si es veu molt ductors, ja pots talles una mica la coeta, que no estigui ple de ja. de, de, de i coses de però, no? però per això la paella sempre vas de netejar. Això, per això en aquesta temporada sortiran almoxerons, el sucinyols, pinatells, rovellons, canegues i la Búrgula, el la La trompeta, la tòfona, o, que ma i també Ceps. I el que predomina més és el fredolic i el comagroc. Que noia. Quan ja som-hi, parlarem de futbol. Futbol femení, home, que tenim tres derbis eh, per per la Segona divisió femenina, grup 4, primera jornada. Montmajor Futbol Club Sant Vicenç de Torelló, Unió Esportiva. Quin camp jugarà en aquest partit? Que... El camp pendent d'assignar. Ah, i el camp, exacte, pendent d'assignar. Eh? És de Montmajor? Eh? Sí. Eh? A veure, ja el sabem nosaltres. És el pavelló municipal de Montmajor. Pavelló no, eh? Ah, eh, no? No, municipal, deu ser. Municipal de Montmajor. Això. Eh? Però, bueno, diu un pendent d'assignar, que no es faiguen anar tots ara al municipal ni no n'hi eh? <laughs> I juguin allà, no sé, a la plaça. Doncs, pues, no ho sé, Montmajor, com deiem el camp pendent d'assignar i l'àrbitre... Outman el Massajem Tribac. Aquí estem, el Massajem aquí massajeant una miqueta. Aquest partit serà amb un major a demà, a partir a dos quarts de cinc... Següent. Correts, club esportiu, Ripoll, club de futbol. A quin cam a quin camp va jugar aquest partit? Al Municipal de Forreig. Al Municipal de Forreig i Nil Català Olsina. Aquest partit es jugarà al Municipal, concret, els dos equips femenins de futbol juguen a casa eh? el Forreig, que jugarà demà a partir de dos quarts d'una aquí al Municipal. And seguirà mare amb el futbol, però en aquest cas el masculí, quarta, catalana, grup 1, tercera jornada... Artés, Futbol Club, Berga, Club Esportiu. El camp? Municipal d'Artés. I l'Arrrrr... Antonio Montes Rodríguez. Ha que partit és per demà, a partir de les 4 de la tarda. Següent. Porrets, Club Esportiu B, Avià, Unió Esportiva B. Ostres, un moment, un moment, això, això es mereix un derbi. És un derbi, això es mereix una sintonia aquesta del que ja coneixem. Barabarabau. Tu no ens has repetit el partit Jaume, els equips, perdó. Porreig, Club Esportiu B, havia un esportiva B. Derbis de Bs, eh? Sí. Aviam si ho fan B. No, perquè si els dos ho fan B seria empat. Oh, bueno, doncs pues mira, el que hi ha, però menys que faguin B, eh? Com diu el seu nom. Porreig, Club Esportiu B i avià, esportiva B. El Camon Juran, aquest partit, també. El desert municipal de Porreig. Ah, exacte, el desert municipal de Porreig. I l'àrbitre jutge de la, de, de, del duel. Del duel, Lluís Ballonga-Xabé. Uf, quina feinada que tindrà aquest home, eh? El és molt conegut, aquest árbitre. Ja i... que sí, que et sona, eh? L'hem sentit moltes vegades. És un jutge molt conegut, eh? Doncs anem a repassar una mica la classificació d'aquests dos partits. Perquè precisament el Correig l'equip local, amb quina posició marxa? El Correig va nober. Va nober. Quants punts? 3. Quantes jornades? 2. Quants partits ha guanyat? Un. Quants n'ha empatat? Empatat? 0. Zero. zero. I n'ha perdut? Un. Gols a favor? Un. Gols en contra? Dos. Aquí ens posa que, clar, dues jornades, va guanyar la primera, va perdre la segona, torna a jugar a casa, en teoria, en teoria, hauria de guanyar, però el seu rival avui, l'Avià Unió Esportiva B, perdó avui, eh, demà, el seu rival, com dèiem, l'Avià Unió Esportiva B, en quina posició marxa? L'Avià va setè. Setè. Quants punts? 3? Jugats? Dos. Guanyats? Un. Empatat? Zero. I perdut? Per dos, Un. Gols a favor. Quatre. I gols en contra. Dos. Ells també ho fan el mateix que el porreig club esportiu B, eh? Van perdre el primer fora, guanyen el primer casa i jugaran aquest partit a fora. Um... Avià. Aviar. Ves, ens hem equivocat. Aviar, aviar no, eh? no juguen aviar, eh? Ja. L'estat del temps, Jaume. L estat del temps... Fes, és a l'alçada. No, l'alçada, és que ens hem equivocat. Hem posat aviar i juguen a porreig, eh? Ja, ja, no, no, no, no la diguem, Jaume. Ah. No, si fos el porreig, sí. per dir una dada... El no porreig, és. per si volia dir el porreig. Jaume, ha estat del cel, carambes! Ah, l'estat del cel plourà una mica. Plourà una miqueta. Probabilitat de precipitació? Un 90%. Home, Déu-n'hi-do, eh? Bueno, però, dir, plourà una miqueta, com el Jaume, però hi ha molta probabilitat de precipitació, de que plogui, eh? Cota de neu? Ah, va ploure molt, per cert. Sí? Va fer molt temor, una, una pluja ben guapa. Bueno, cota de neu, més o menys la teníem instal·lada? La mínima. La mínima, 8. No, la cota de neu, Jaume. Ah, 2.500. 2.500, eh? I la temperatura mínima? Vuit. I la màxima? 18. El vent, que ho farà? Del sud. A uh, Quants quilòmetres per hora? 5. I l'índex de Ratjos Uva, màxim? Màxim 4. Que és un índex, sàpiga la nostra audiència, és un índex? Moderat. Molt bé, doncs si és un índex moderat, anirem a repassar ja el següent partit. Vinga, jove. Vinga, Ah. Que tenim dos anys més, eh? Sant Llorenç de Moruns, club esportiu Montmajor major, futbol club. Uh, el camp. Municipal Sant Llorenç de Moruns. I l'or Pedro Blanco Moreno. I uh, Doncs això, aquest partit et jugaran... Uh... No m'ho he perdut ara. Avui, a partir de dos quarts de cinc, següent... Cacerres, club de futbol, Sant Salvador de Cercs, club de futbol. Mira-ho, l'altre derbi ha eh? saltat, és com mira la gorda, la gorda de Nadal, ha eh? vuelto a saltar otro derbi, al eh? Cacerres, club de futbol, que de Jaume, i el Sant Salvador de Cercs. Ah, a quin camp jugaran aquest partit? Al municipal de Cacerres. No, no, el municipal no, Jaume. Al desert municipal de Cacerres, que me'l deixava. De Cacerres. Allà també plantetes, és de terra, eh? De, però són plantes seques. Plantes seques, sí. I cactus. I cactus i coses que punxen d'aquestes sí. i fiquen els ulls. Ah, el, el jutge? Nil Catala Olsina, és el que pitarà aquell partit també del femení. També és famoset, eh, aquest àrbitre, Jaume? Sí. D'on no, no hi eh? Anem a repassar la, la classificació dels dos equips. Jaume, el que serra el club de futbol, quina posició marxa? Vuitè. És que van lligats, eh? Sí, set, vuit, eh? Ai, he dit, no, eh, el Caserras amb a la Via B i el Porrets B, eh, Van tots allà, eh. Clar, han fet dos partidets només. Quants punts porta el Caserras Club de futbol? 3. Quans ha jugat? 2. N'ha guanyat 1, N'ha patat 0, N ha perdut? <ríe> no perdut 1. Eh, després canviarem. Bon. Ah, gols a favor? 2. Gols en contra? 2. Les doncs com el Caserras ha fet el mateix que els de més, eh? que el Porrets en concret, perquè? Va guanyar el seu primer partit a casa, va perdre el seu primer partit a fora i ara torna a jugar a eh, Cacerres. Eh? Què farà, en teoria? Hauria de guanyar, però té rival el Sant Sobo de la Sèrcola de futbol que marxa. Quina posició? El Cacerres. No, Sant Sobo de la Sèrcola. estem? El va 12. 12. Quants punts porta? Un. Veus com el canviarem? quans ha jugat? Dos. Quants gols ha fet? Zero. Ai, quants n'ha guanyat? Zero. <laughs> quans n'ha empatat? Un. quans ha perdut? Un. Un. Gols a favor? Dos. I gols en contra? Quatre. Uh, el sars no està tan de sort, eh? Va, a més Feixo de guanyar la casa el van patar. eh? L'altitud, direm. Ara sí, Cacerres, que està a una alçada de 618 metres, Jaume, estat del cel... Farà el mateix temps que l'Auto d'Erbi, eh? Però, però amb una probabilitat de precipitació una mica més alta, eh? Cacerres, sí. quant estaran? El de probabilitat... De precipitació serà... 95%. Un 5% més alt, eh? Cota de la neu estarà instal·lada sobre... Als 2.500. La temperatura mínima... 9. I la màxima... 19. El vent que ho farà... Del sud. A quants quilòmetres per hora? 5. L'índex de ratjos uva màxim... 4. 4. I que la l'estadiència, que és... Un índex moderat. Doncs... Eh? I és, ja? tornem a... Al... Amb... Els partits que estàvem fent abans. Bueno, recordarem aquest derbi, Jaume, primer, eh, que es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. Eh? Seguim amb, amb el següent partit. Una eh? música molt animada. I cada festa major, eh? Jaume, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, Vilada, Club Esportiu, Puigcerdà, Club de Futbol. A uh, camp... Municipal de Velada Miguel Ángel Jiménez Martín Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de cinc Albert, tens moltes coses per dir? Fórmula 1 i ràl·lis Xeica, fan el 1 a Corea, no era? És curt però llarg No sé si m'explico Sí, doncs vinga, pocs temes però extensos, no? Sí. Doncs escolta, eh, ja home, per feina Ens queda un derbi, tercera catalana grup 7 Cinquena jornada Balconada, Uniesportiva, Porreig, Club Esportiu El camp, jornada d'aquest partit Municipal de... Bal... Municipal La Balconada. l'àrbitre? Sergi Coi Camantforter. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent... Pirinaica, Futbol Club Castellnou Unió Esportiva. El camus jugarà aquest partit? Municipal Mion Puigberenguer. I l'àrbitre? L'àrbitre Ivan Gullet... Ah, no, Pablo Ivan Gullet. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 12. Següent... Cardona, club de futbol, Sampadó, club de futbol. Acabem jugant aquest partit. Municipal de Cardona. I l'àrbitre? Roger Giro Pujol. Aquest partit jugarà demà, també, a partida dels quarts de cinc. Següent. Ah, quin quic-quic-quic, eh? Sallent, club esportiu, Llorença, però sallinés al Berguedà. m'he equivocat, molt bé, ja, home. L'altre, doncs, res següent. Olbant. Ui club esportiu, Gironella, club de futbol atlètic B. És que passa que ja ha tants equip altres coses, però hi penses, mira, Llorençà, sembla que sona d'aquí al Barcadà, eh? Llorençà, per, quedar, per agradar, Llorençà. I no, no és així. Doncs com deies, home, el derbi? El derbi o el banc, club esportiu, Gironella, club de futbol atlètic B. El camp, que és durant aquest partit? El desert municipal d'Albany. I L'àrbitre? El jutge, el jutge, el jutge exacte Albert García Font Albert Gar Gar García Font uh, Anem a repassar per on van aquests equips eh? L'equip local, el l'Ulbán Club Esportiu, marxa a quina posició? L'Ulbán va un Z Un Z, quants punts? 6 Quans ha jugat? 4 quans ha guanyat? 2 Quans n'ha empatat? 0 quans ha perdut? 2 Quants gols a favor? 7 I quants en contra? 12 L'Urban que va també, com, la, bueno, com tots els altres equips, eh? guanya el seu partit, primer partit a casa, perd el seu primer partit a fora, guanya el seu segon partit a casa, perd el seu segon partit a fora, ara ah, li toca jugar a casa, però amb un altre derbi, el Gironella Club de Futbol Atlètic B, que marxa quina posició? 18è. 18è, quants punts? Punt 0. 0 punts, no, eh, no amb baixes, eh. El Gironella B està amb hores baixes serà perquè han d'ajudar molt els seus equips. Després en parlarem una mica del Gironella, però serà molt ràpidament, perquè si no tenim section motor, fes quants partits ha jugat? Ha jugat 4. 4, quants han patat? Han patat. Quans patat? Paf, 0, 0. Quans han l'ha perdut? 4. Perdut. Doncs, a favor, ja va, va, faynet. 0. No, a favor, 1. Tu dius números ja si l'adivines o què? pensava que estem equivocats els gols, 13, n'hi han marcat 13 que ha passat el Joan Eller, doncs pues se'ls ha perdut tots uh, Urbán, que està en una sala de Ai, 13, ara he caigut Urban. i tant que has es <laughs> que està en una sala de, de 558 metres, ha estat del temps farà al mateix temps que tots els derbis Jaume, se't sent més malament que els primers telèfons de Movistar que van ibé ah, sí? costa del micro, no el deixis anar, menja probabilitat de precipitació, Jaume i vocalitza 90%. Cota de neu està instal·lada més o menys. Sobre els... 2.500. Temperatura mínima? 8. Aquí farà més fred, eh? Màxima? 18. El vent que farà Del sud. Del sud, com a tot arreu. A quants quilòmetres per hora? 5. I l'índex de ratxos o màxim? al màxim 4. Que és un índex... Moderat. Moderat, que ho sapiguem, eh? Que després tothom es crema i no sap per què ha passat, no? Doncs això, aquest partit el jugaran... El jugaran... A Ulbany, demà a partir de dos quarts de cinc. Canviem de categoria. Canviem de volum i canviem de categoria, Jaume. Vale. Si sembla bé, parlarem de la segona catalana, grup 4, cinquena jornada. Gironella, club de futbol atlètic, Sabadell Nord, club de futbol. Uh, el camp? Municipal de Gironella. I l'àrbitre? I l'àrbitre? David Tiburció Herrero. Dos 10 i 10, la temporada que està fent el Gironella, tot just acaba de començar, val a dir, però només n ha perdut un, n'ha guanyat tres, el Gironella després de vèncer Cas de Déu. Té demà el Sabadell Nord com a rival a partir de dos quarts de cinc. Xavi Posa és una setmana més, té un reguitzell de baixes com les de Jona Ascensió, Pol Raig, Sergi Ruiz, Abel, Sergio Beltran i diversos dubtes per lesions diverses. Poses ha comentat que això a la llarga ens passarà factura. Segur, les dues derrotes seguides del Sabadell Nord es el fa més perillós. Tinc clar que és un equip dels que lluitaran per estar a la part alta. Ja ho sabeu, eh, el Gironella. Aneu al tanto, nois, perquè potser quan se vol dir el Xavi Poses ens crida, eh, perquè eh, ja el diré per sol, el, Gironell el Gironella B també se'n ressenteix. I seguirem el Primera Catalana... No dit, sí, ja he dit el, ja he dit el, el partit, eh? Partit 2, quart de 5. Primera Catalana, grup 1, cinquena jornada. A Via, Unió Esportiva, Vic Unió Esportiva Club. A uh, quin camp jugant aquest partit? Al municipal d'Avià. I a l'àrbitre? Juan Carlos Blasco Pastor. No podem dir que sigui un partit entre dos equips necessitats almenys pel que fa a nosaltres. Som conscients que la Lliga és molt llarga i que no podem fer els 42 punts que necessitem per salvar-nos a la primera volta. Així s'expressava ahir l'entrenador del Llevià, Víctor Vera, a l'hora de parlar del partit del seu equip té aquesta tarda davant el Vic a partir de les 5 de la tarda. Vera afegia que nosaltres estem fent la nostra feina, que no és fàcil i estem tranquils que no vol dir pas relaxats. El conjunt del Berguedà ha guanyat un partit dels quatre que ha disputat. Té tres punts i el Vic només ha pogut empatar-ne dos. Avui, en dia, no sé si el Vic serà un rival directe per la permanència. Ells venen de tercera divisió i no sé si el seu objectiu és tornar-hi. Més que per això, els punts ens hi juguem són importants perquè el disputem a casa, on hem de treure el màxim de punts perquè a fora és molt difícil puntuar. La gent ha de tenir clar que aquesta via fa molt fa un treball diferent les altres temporades. Amb molts jugadors nous s'ha d'anar a partit a partit i, com hem dit abans, a casa lligar com més punts millor. Del rival Vera ha dit que... Pel que hem vist, el Vic intenta jugar a futbol, però també aporta intensitat i és contundent en defensa. Per aquest enfrontament, el tècnic Víctor Vera té la baixa d'Àlex Revilla, que està sancionat, i els dubtes d'Abel Cortizo, Adrià Cellarès i Aleix Trulls. Són les dues, pobre Albert. Són les dues i anem a passar ja a la segona part i última del motor. Tu mateix, Albert. Ai, tocarà remuntar, com d'Alonso, eh? <ríe> tocarà remuntar, a veure. Primer tot vull començar eh, fent un incis del que passarà la setmana que ve, estiguem atents. La setmana que ve, el dia 13, eh, tenim prova puntual per el Campionat de Catalunya aquí a Cal Rosal, eh, de trial. El 13 d'octubre, eh? Per tant, la setmana que ve en parlarem més, però tenim prova puntual per el Campionat de Catalunya. Els del Motoclub Baix-Berguedà s'hi tornen a posar. Molt bé, eh? Millor. Millor dit. 13 d'octubre dius? 13 d'octubre, sí, la setmana que ve, no? I això és la setmana que ve. I dit això, doncs anem a parlar de, primerament de la Fórmula 1, recordem que aquest cap de setmana es corre el Gran Premi de Corea, a Corea del Sud, al circuit de Yeongam, i bé, bueno, es falten també cinc curses per acabar el campionat, un campionat doncs, que està bastant decidit, a no ser que passi algunes cosetes o alguns miracles, veurem. Di que els lliures van estar nominats per Lewis Hamilton, eh, el pilot de Mercedes, i que avui la garella, avui ja configurada, recordem que Corea són 7 hores menys, més que aquí, per tant, eh, allà que ha quedat configurada la garella que s'ha corregut a les 7 del dematí. Per el position i sense novetat, la 43-ena eh, monòleg, per Sebastián Béter, 1,37-2, segona posició per Lewis Hamilton, a 220 dècimes, segona fila de la garella per Roman Grosjana, a 3 dècimes, quart Nico Rosberg, Eh, posteriorment, el tercer classificat havia estat Marc Weber. Marc Weber, ara ho explicarem. Tercera posició per Roman Grojana a 3 dècimes, Quarnico Rosberg a 4 dècimes i eh, tercer fila de greia, cinquena posició, Fernando Alonso a gairebé eh, un segon, sisè Felipe Massa, els dos Ferrari Junts, Uh -huh. quarta fila de grella per Nico Hülkenberg 8 a Esteban Guterres i uh, tancant el top 10, eh, la cinquena fila de la grella 9 Kimi Quimi Raikkonen i 2 a Txeko Pérez o, que no sé si li fent una miqueta ja la, la perla perquè mai havia estat tan enrere dir que Marc Weber havia acabat tercer en principi i que finalment ha estat penalitzat en 10 posicions degut a l'autostop que va fer a, a Singapur, on Fernando Alonso recordem va fer de taxista uh -huh. eh? uh, doncs ha estat penalitzat en 10 posicions i sortirà 13, eh? MacWeb sortirà 13, è les probabilitats de pluja són d'un 15-20%, eh, o sigui que la cursa pot estar interessant si plou, si no, monòleg, més del, més del mateix, sí, més del mateix i, i anar fent 7 hores menys, com us deia aquí a Catalunya, la cursa serà a les 8 del matí, recordem, TV3 i Antena 3, eh, i per acabar dius que el nom del circuit es diu Corea International Circuit, va estar construït el 2010, on també s'hi va córrer el primer gran premi, Uh, està programat el Gran Premi a 55 voltes té una longitud de 5 km 600 metres una distància total de 308 km 630 metres i la volta ràpida també l'ostenta Sebastian Vettel que ha guanyat els 3 grans premis excepte un, el primer que va guanyar Fernando Alonso a l'any 2011 amb un 1,39.6 i dit això recordem que hem de matinar, eh? això ho sabeu no tant perquè és a les 8 del matí però bueno Eh? m'agradaria a mi un abandonament, ja que almenys hi hauria una d'emoció, perquè si no, eh, entre les trampes que s'insinúen, la ilegritat per, per allà, eh, està tot dat i beneït. I anem a parlar, per última cosa, del Mundial de Ratllis, perquè aquesta setmana sí que anem de parlar, i molt. Recordem eh, que aquest cap de setmana també arriba la van penúltima prova del campionat, el Ratlli de França, Alsàcia. 20 trams cronometrats conformen les 4 etapes, que els pilots han de córrer, eh, dijous es va fer un tram, divendres sis trams ahir, avui set trams i demà sis trams. La novetat, eh, n'hi ha moltes, eh, i sobretot un home important, l'Estecré, però una de les novetats és que Sebastià Nogé va aconseguir el títol mundial el dijous i vosaltres direu, com és que va guanyar el títol dijous si el ratll s'acaba diumenge? Pues, si us en recordeu, eh, aquest any, la, la fia bueno, l'any passat, va ficar en pràctica la Power Stage, que és un tram on el primer classificat és com un és com una bonificació, no? Que el primer classificat guanya 3 punts, el segon guanya 2 punts i el tercer guanya un punt. Pues aquest Power Stage del Rally de França es va disputar el primer tram del dijous i necessitava, hoste que no havia guanyès el tram i ell no puntoués. No havia no va guanyar el tram, no va guanyar sort, no va guanyar els 3 punts, per tant, no guia dijous ja es havia programat campió del món. Ahí s'ho va prendre amb bastanta calma, eh? Eh i no va, no, va, no va fer el ritme, no sé si és que no va dormir la nit, suposo, suposo que no devia dormir la nit abans perquè clar, guanyes un títol i qualsevol corre l'any demà, no devia dormir, va dir que li havia costat dormir-se i ahir la classificació doncs encapçalava un sorprenent Tierra Nobel, eh? amb el Ford Fiesta RS World Rally Car seguit de Dani Sordo a 9,8 segons i de Jari Mati Labbala, el segon Volkswagen, a 11 segons 8 dècimes quart era el CEP, el CEP 1, que és el Sebastián Loeb a 12 segons, 2 dècimes, i ho acabava el dia 5è a 28 segons i 7 dècimes. Cal dir que ahir van guanyar dels 6 trams 3 Nubil i 3 web hat-trick per cada un. Okay. Que avui dissabte hi ha 7 trams, i ara mateix la classificació la continua encapçalant, després de 3 trams també. Tiaré Nubil, segon és Jari Mati, va a 13 segons, 1 dècima, que ha avançat Dani Sordo. Tercer ha caigut Dani Sordo, 14 segons, 2 dècimes, i el CEP està a 19 segons, 8 dècimes, avui sí que Sebastià ja s'ha posat les piles, està a 23 segons, 4 dècimes del liderat, i què vol dir això? Ho heu entès, no? 13-1, 14-2, 19 23-4, 5 pilots tenen opcions de guanyar aquest ratll, i això feia molt temps que no passava en algun rally car. El pròxim tram a disputar-se és ara, les dues, de fet ja es deu estar corrent, queden quatre trams avui i demà sis trams. Important, molt important, eh? això sí que no ens en recordem. Sebastián Loeb corre aquí l'últim rally en el World Rally Car després de 10 anys diu adeu l'equip Citroën ha decorat el cotxe i, la, i el Pado que és preciós perquè l'ha decorat amb, amb un homenatge a Sebastián Loeb que a mi m'agradaria molt que guanyés el rally sincerament perquè és el seu. demà l'últim tram a part d'això es corre on ell va néixer un Brava. final de guió nano que no hauríem d'imaginar ni, ni, ni els millors guionistes de Hollywood, eh? No, Alfred, ho Seria sensacional de que demà, de veritat, Sebastián Lóig posa guanyar el ratll, però veurem, veurem perquè el Nobel també té ganes. Eh, han decorat el cotxe tot negre, per tant, si els que estiguin acostumats a veure el Citroën vermell de Qatar, és tot negre, amb unes franges daurades, amb tot el seu palmarès amb tot el palmarès de Sebastián Loeb que és impressionant, 9 títols consecutius 78 victòries a World Rally Card de 167 ratllis disputats, això vol dir un 46,7% que és una victòria cada dos ratllis 116 prodis, 900 escrats amb d'avui que ha fet avui 1.619 eh? punts eh, i només, si no, un només 20 abandonaments la setmana que ve li farem un homenatge particular eh? 5 rivals ha destacat en una entrevista que li han fet a World Rally Car. Carlos Sainz, Tommy McKinnon, Peter Sober, Marcus Gronholm i Nico Irboni. I els directors d'equip de totes les marques que han estat a World Car, que han estat entrevistades, han dit que molt probablement és el millor pilot de la història del Mundial. Tot i que, és clar són èpoques i cotxes diferents, però que segurament en èpoques anteriors també tindria, també tindria èxit. I una cosa, ...un corredor que anava com a gimnasta professional, eh? Ah, es volia presentar en uns jocs olímpics com a gimnasta... ...de fet el seu primer ratllo va guanyar... ...en un tirabuixón rebe... <ríe> ...sí, sí, un salt mortal, eh? Déu ni dos tirabuixons que ha arribat a fer segurament a sí. sa vida, eh? ...en el sí, seu cotxe sí. també... ...sí, sí, i una última cosa, Pep, deixa'm acabar... ...se'm ja ha sortit el calendari de... definitiu dels ratlles de l'any que ve... ...el ratllo de Catalunya torna a ...tornarà a ser del 24 o 26 d'octubre, igual que aquest any... ...i cau en el ratllo de Grècia a més i entre el ratll de Polònia i que avui també per acabar eh, es disputa la cursa de Superbikes al circuit de Manicurs on és la penúltima, Toni es parteix com a 15 è eh, avui hi haurà la Superpoli demà les curses a les 11. Molt bé, doncs el qui també eh, ens veurem si vosaltres voleu la, el cap de setmana que ve, Però el qui abandonarà la nau serà un un, un servidor que no estarà aquí durant tres setmanes esperem, Tornaràs Esperem que en quatre setmanes esperem, torni a venir D'entrada, tres setmanes que estarà el programa, però anau, com diu l'Albert seguirà volant, eh, seguirà volant i seguirà O estrellant-se O estrellant-se, <ríe> perquè per allà, però bueno, sortirem, sortirem, sortirem i, en... i farem soroll, eh, si més no Sí, soroll, segur El Jaume, què vols? Així sí que el dit? Que durant l'estiu hem anat fent amics per al Facebook, quan Avui som, mira, justament acabo de confirmar una amistat d'una persona So, Avuii som 966. 966. No, és que aquests relusgi i, i, i, i, i converses enganxen. Ja. enganxen. Doncs, doncs això, com us diem nosaltres fis amb jo amb servidor, fin d'aquí un meset. amb ells els trobareu. Si Déu vol, dissabte que ve a partir de dos quarts d'una, molts patronats a tothom. i a deuu!éu!!